Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasa'inuhu wa nasagfiruhu Wa na'uzubillahi min syururi anfusina wa min siyati a'amalina Man yahadihillahu falamudilalah Wa man yudilil falahadiyalah Ashadu an la ilaha illallah wakhdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Ya ayuhal lazina amanutakullaha haqqa tuqatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayuhanas, tahu Rabbakum yang telah mencipta kamu dari satu nafsu, dan mencipta daripadanya suaminya, dan dari keduanya terdapat banyak lelaki dan wanita. Dan tahu Allah yang bertanya-tanya tentang Nabi dan orang-orang kafir. Inilah Allah yang menjadi penjaga kamu. Ya ayuhan yang beriman, tahu Allah dan mengatakan perkataan yang sah. Dia akan Saudara-brother, semoga hari syukurin. Sembrangain rahmati Allah Alhamdulillah, al berterima kasih kepada Allah subhanahu wa taala. Itu masih lagi minjangkan ayat sepuluh ke hingga kesembilan, sebab surah Al-Ahqaf yang berarti bukit-bukit atau gunung-gunung pasir. Firman Allah subhanahu wa taala: "Aminu bilahe min rajim "Qul araaytum inka na min al wa kafartum bihi, wa kafartum bihi, wa shahid shahid min bani Israil ala mithlihi, faaaman wa stakbartum. Inna Allah la yahadil al qawmas zalimin Wa qala alladhina kafaru liladhina amanu Law kana khairan ma sabakuna ilaih Wa idlam yahtadu bihi Fasayakuluna hadha ifkun kadim Sadakallahul azim Katakanlah, terangkanlah kepada ku bagaimana Kapan dapatmu jika Al-Quran itu datang dari sisi Allah Padahal kamu mengingkarinya Yang seorang saksi dari Bani Israel mengaku Kebenaran yang serupa dengan apa yang disebut dengan al quran Lalu dia beriman Sedang kamu menyombongkan diri Semuanya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim Orang-orang kafir itu berkata kepada orang-orang beriman Kalau sekiranya dia Al-Quran satu yang baik Tentulah mereka tidak mendahului kami beriman kepadanya Dan kerana mereka tidak mendapat tunjuk dengannya Maka mereka berkata ini adalah dusta yang lama Jadi setelah ayat lalu menegaskan bahawa kaum musyriki ini enggan beriman Kerana kezaliman dan keangkuhan Kini ayat ini kembali menjelaskan keburukan penganggangan mereka Antara lain Menduga bahawa kekayaan dan kedudukan, kedudukan sosial adalah Bukti Allah SWT cinta Bukti bahawa Allah SWT ni Meletakkan mereka lebih tinggi daripada orang lain Ini yang betul sifat musyrikin ni tuan-tuan Mereka menolak kenabian Nabi Muhammad SAW dalam kes ini Mengingkari hadirnya wahyu kepada baginda Padahal bukti-bukti kebenaran telah pun jelas Banyak manusia sebelum Nabi Muhammad SAW Yang juga telah memperoleh pengalaman yang serupa Kerana itu Allah SWT melalui ayat ini Menitahkan Nabi Muhammad SAW Supaya berkata Katakanlah Katakanlah daripada Allah SWT Terangkan kepadaku Bagaimana jika Quran ni Aku sampaikan datang dari sisi Allah Kamu ingkari tentangnya Walhal seorang saksi Daripada Bani Israel Telah mengakui kebenaran yang serupa Yang disebut oleh Allah dalam Al Quran ini. Iaitu dia mengakui memang benar Sebelumnya ada wahyu yang sama dengan wahyu Al Quran itu Yang memberitahu Perkara yang sama dalam kitab Taurat Lalu mereka yang bersama dengan Nabi Musa Telah menarkannya Kamu pula menyombongkan diri Bukankah dengan sikap kamu macam tu, wahai Penentang-penentang Nabi -penentang Muhammad Sallallahu Alaihi SAW Kamulah orang paling sesat dan paling zalim pada diri kamu sendiri Kamu adalah orang yang benar-benar telah melakukan zalim Kerana semuanya Allah SWT tidak akan bagi petunjuk kepada orang yang zalim Inilah yang dimaksudkan Dengan golongan Quraisy dan juga golongan Yahudi sekali, tuan-tuan Golongan Quraisy ini, golongan Arab Quraisy Di Mekah Dan Orang-orang Arab yang tidak mahu beriman kepada Nabi SAW Melainkan dengan syarat-syarat yang ketat Sebagai contohnya, kalau Nabi menang Kami nak memegang kedudukan ini Kami nak memimpin di kawasan ini Kami nak jadi penduduk menteri dan sebagainya Pemintaan-pemintaan yang menampakkan Habuan dunia itu menjadi rukun asasi kepada persefahaman. Jadi tuan-tuan, henti dan dikasihkan sekalian dan di kalangan mereka punya dan mereka setelah mengatakan kalau tentulah ini kebaikan, mengapa mereka mendahului kami? Mengapa orang miskin pula menjadi menjadi lebih lebih awal daripada kami? Mereka meletakkan yakni kebenaran itu pada harta, pada pangkat, pada rupa paras, pada bentuk benda bersifat fizikal. Mereka lupa bahawa hidayah Allah taklah ini bukan urusan mereka, bukan urusan yang boleh kita ukur dengan wang ringgit, dengan pangkat, dengan kedudukan, dengan title dan sebagainya. Jadi ayat ini telah kita bincangkan Dimaksudkan seorang yang saksi daripada Bani Israel Ini adalah Abul Amin Salam Seorang ulama agama Yahudi yang menurut Islam Setelah menjari bahawa Nabi Muhammad SAW adalah Nabi Yang dijanjikan dan kita tawarat juga Injil Seterusnya Kerana tokoh tersebut bahawa masuk Islam Setelah Nabi berhijrah ke Madinah Maka penganut pendapat ini mengatakan bahawa Ayat ini turun di Madinah Jadi pandangan yang pertama Mengatakan bahawa ayat ini memang turun untuk Abul Amin Salam dan inilah buktinya Penyokong pendapat mengatakan bahawa ayat ini memang ayat Madaniah Ada juga yang mengatakan bahawa yang dimaksudkan di sini bukan Nabi masih Salam Tapi Nabi Musa ini pendapat kedua yang disuat juga oleh kebanyakan para ulama' tafsir Contohnya Ibn Jarir Tabari Contohnya Al-Himam bin Jawzi dan Zaidim Nasir Jadi ini adalah satu yang berlaku kepada Nabi Musa alaihi salam. Bahawa ayat-ayat tentang Nabi Musa ini Kebanyakannya turun kepada Nabi ketika berada di Mekah untuk mengukuhkan dan memotivasi Nabi dan umat Islam para sahabat Jadi kesah ni kata para ulama' golongan kedua ia turun untuk Nabi Musa Mengisahkan Nabi Musa Tapi ternyata pandangan yang pertama lebih kuat kerana ayat ini merupakan ayat Madaniyah Yang turun bila Nabi SAW selamat berhijrah ke Madinah Selagi ini berhati dan dikasih Allah sekalian Jadi mereka yang mengatakan bahawa ayat ni turun untuk Nabi Musa pula menjadikan hujah iaitu perkataan digunakan Allah di sini wasyahida wasyahida lihat ayat ni cuba hati-hati betul qul ara'aytum in kana min indillahi wa kafartum bihi wa shahida shahidun min bani isra'ila ala mithlihi fa amanu wastakbartum shahidan ini menuju kepada kata kerja masa lampau jadi dalam erti kata di sini penggunaan tersebut menunjukkan benda yang telah berlaku dan ia adalah satu kepastian sebenarnya saya so, ingin merhati indikasi sekian itu sebab saya kutub Mengumumkakan Mengatakan bahawa Berjadi ayat ni Tidak bicara tentang Allah yang Salam saja, Tetapi kepada Beberapa orang Di kalangan Bani Israel Yang telah memeluk Islam Kerana syahidah ni Bukan merujuk kepada Kata kerja Fi'il Madri Benda yang telah berlaku Semata-mata Tapi ia merujuk kepada Pengukuhan Kepastian Allah bin Salam ni Tuan-tuan Nabi Sangat mujinya Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi telah bersabda Siapa yang nak melihat Ahli syurga masih lagi berjalan di atas muka bumi maka perhatikannya mansarahu an yanzura ila ahli jannah falyanzur ila hadza nabi pernah bersabda kepada siapa nak lihat di syurga maka perhatikanlah orang ini perhatikan dia yang sedang berjalan ni dengan sebab itu tuan-tuan dan puan yang dimuliakan sekalian bila nabi sallallahu menyampaikan kuliahnya di masjid nabi SAW alaihi ataupun di tempat-tempat lain ramai anak muridnya bertanya-tanya sesama mereka apalah kelebihan yang ada pada asy-syekh ini lelaki yang berusia ini Allah bin Salam ini yang sudah lanjut usianya ini maka kata seorang daripada mereka tuan-tuan dan hadirin dikasihi sekalian aku akan ikut dia ke rumah untuk lihat apa benda yang menjadikannya begitu istimewa pada mata Nabi sallallahu alaihi wasallam benda yang berlaku selepas Nabi wafat tuan, -tuan. tengok para sahabat ni bersungguh-sungguh untuk mendalami walaupun perkara itu kecil kepada sesetengah daripada kita tapi besar daripada mereka mereka nak pergi syurga belakang Tapi mereka masih lagi Berlomba-lomba untuk memastikan Amalan kebaikan itu tidak diabaikan Sekecil mana ia sekalipun Semangat seperti ini kena adalah tuan -tuan. Macam juga Al Imam Muhammad bin Ismail Bukhari Tidak pernah pandang kecil Kepada satu perkara Pernah dalam majlis ilmu yang beliau sampaikan Biautang gurunya, lihat seorang murid Mengasar pensilnya, habuknya Sengaja ditaburkan di lantai masjid Imam Bukhari mampu menegur Dan dia layak menegur Hai anak, jangan siapa-siapa dalam masjid Itu zalim namanya, dia boleh kata begitu Tapi dia tidak buat Dia menunggu sampai majlis ilmu Berakhir, dia menyampaikan Anak muridnya semua sudah pulang Dia pergi ke tempat yang lihatnya tadi Habuk ditaburkan, dia kutip sendiri Dan buang di tempat yang sepatutnya Kenapa tuan-tuan? Benda ni kecil daripada kita kan? Tapi besar bagi orang saleh imam sepertinya Kerana kita jangan pandang kecil Satu perkara tuan-tuan Mungkin dengan sebab benda yang kecil itu kita masuk syurga Karena Syedina Ali, kalau Allah wajha pernah berkata Janganlah kamu Mandang kecil dari satu amalan, kamu tidak tahu Berangkali dengan seamalan yang kecil Itu kamu masuk syurga Allah sengaja menyimpan perkara ni yang kamu tidak tahu Dan Allah juga menyembunyikan Para walinya di kalangan, hamba-hamba Maka janganlah kamu Melayani seseorang itu Dengan kehinaan Kita kalau orang Berkata satu perkara pada kita, tuan-tuan Rahati dan dikasih Allah sekalian Selagi tidak melanggar batasan syarak Hendaklah kita menghormatinya Tapi kalau kita seorang lelaki Seorang perempuan menghubungi selalu Dalam telefon, dalam SMS Kita takut jadi fitnah tuan-tuan jadi satu khaluat Maksudnya kalau kita Dalam suasana tidak fitnah Sebagai contohnya Kisah seorang yang telah melaksanakan ibadah haji Selama 32 kali berturut-turut Maknanya 30 tahun Dia tidak pernah miss mengerjakan ibadah haji Ditanyakan kepadanya boleh Syih Al-Muramisi Seorang Mufasir yang terkemuka dari Hijaz Kepada lelaki ini yang datang dari Mesir Sedara kamu telah nak haji 32 kali Betul-betul tanpa fail ya? Cuba kisahkan kepada kami Moga ia menjadi satu perhajaran untuk semua Islam di luar sana Jawapannya dalam perjalanan pergi menaikan ibadah haji Pada satu tahun, 32 tahun yang lalu Aku telah pun bertemu dengan seorang Perempuan tua yang sangat uzur, Tapi duduknya dalam kostel yang sempit Menyebabkan kakinya terlipat Aku katakan kepada isriku Marilah kita mengalih tempat Bagilah dia duduk Di tempat yang selesa Biar Aku sendiri Wahi isriku Duduk di tempat yang sempit itu Asalkan orang tua ini Dapat duduk dengan selesa Maka tentu orang hati Dan dekat syosilan Dia pun berjaya Meminta daripada Wanita tua ini Supaya beralih ke tempat yang Lebih selesa Dan sebagai Balasannya Dia sendiri duduk Di tempat yang sempit Seperti itu Orang tua ini Telah mendoakan untuknya Hayana. Moga Allah murkatimu. Moga-moga Allah Subhanahuwataala mengutuskanmu, memilihmu untuk pergi haji sepanjang hidupmu. Maka tuan-tuan inilah doa yang telah dimakbulkan oleh Allah SWT kepada ku wahai Sheikh. Aku setiap kali datang musim haji, aku tidak pernah terfikir akan menunaikan ibadah haji. Tetapi sentiasa saja ada permintaan daripada mereka untuk aku gunakan ibadah haji sama ada sebagai badal ataupun hadiah daripada orang Islam. Maka aku tidak pernah meninggalkan ibadah haji ini sejak 30 tahun. Tentuan rahmatin yang dikasihkan sekalian, janganlah kita pandang hina seseorang manusia itu Kerana barangkali dalam memandang hina itu, kita terlepas peluang mendapat doa seorang utara wali Maka para sahabat Melihat satu label yang telah diberikan Nabi SAW kepadanya, dia ahli syurga Mereka belum lomba untuk belajar daripadanya Dan belajar ini tidak mungkin dilakukan melainkan menghayati kehidupannya sendiri Maka orang muda di kalangan sahabat Nabi ini telah pun menurutinya ke rumah Dan bertanya kepadanya Wahai pakcik, ahli syurga Nabi telah nyatakan seperti itu Dan mustahil Nabi berbohong Boleh tak kabarkan kepada saya Apakah yang melayakkan pakcik masuk syurga? Boleh tak saya belajar daripadanya? Jawapan Allah bin Salam Tuan -tuan, dan Tuan-Tuan dirah yang dirahati dan dikasihkan sekalian Wahai anakku Dahulu aku pernah bermimpi itulah aku melihat Dalam tidurku Aku diarahkan untuk menuju kepada dua jalan Satu ke kanan dan satu ke kiri Bila aku berusaha untuk pergi yang sebelah kiri Maka aku didorong oleh yang datang bersama dengan aku agar memilih yang kanan Lalu aku pun jalanlah di jalan yang kanan itu Sehingga sampai ke satu tempat yang luas mata memandang dipenuhi dengan daun-daun yang menghijau Yang begitu indah sekali Dan di tengah-tengahnya ada sebatang tiang daripada besi yang asasnya berada di bumi Dan hujungnya di langit Dan aku melihat Dalam kerdipan Waktu itu Adanya emas di hujung Tiang yang tinggi ini Dia berkata kepadaku, Yang bersama dengan aku Panjat Aku berkata kepada dia aku, aku tidak mampu Aku sudah tua Dia telah datang menolak aku Dia datang dengan seorang lagi Mengangkatku Sehingga aku naik ke tempat yang paling tinggi Dan aku melihat di situ Ada tempat untuk bergantung dan disitulah tuan-tuan rahmatin dan dikasih raslihan Bila aku bangun daripada pagi Dari tidurku, aku bertanya kepada Nabi SAW Walaikumsalam Tadi saya mimpi sekian-sekian-sekian Maka Nabi telah menjawab kepadanya Ammat tariqul lati ra'itaha an shimali Kfaya tariqu ashabi shimal Min ahli ahlinna Wa ammat tariqul lati ra'itaha an yaminik Faya tariqu ashabi yamin min ahli jannah Jalan kiri yang kau tidak mengikutinya adalah jalan ahli neraka Jalan kanan yang kau ikuti adalah jalan ahli syurga wa anna ar-rawdah allati shaqatka bi qudratihha wa islam tanah yang penuh dengan pokok-pokok menghijau yang amat menarik itu merupakan Islam tiang yang kamu naiki itu maka dia merupakan asas kepada agama ini dan kalung yang telah kamu pegang Rantai yang telah kamu bergayut padanya maka ia merupakan al-urwatul wuthqa ia merupakan akidah yang benar dan kamu akan berpegang kepadanya sampai kamu mati Tentu rawat diri nikah sosial dan rahsia mimpi Allah bin salam yang dipuji oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan terdahulu telah kita kaji bahawa Allah lawinya salam ini merupakan seorang manusia yang tidak bergantung kepada orang lain sekalipun sibuk dengan kerja mengajarnya kerja mengkajinya anak isi yang dijaga beliau juga merupakan seorang usahawan yang tidak bergantung dalam hidupnya melainkan kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang Allah jadikan daripada usaha yang telah lakukan itu dia bersyukur sekiranya tidak mendapat maka dia tidak pernah Engkar kepada dan kufur kepada Anugerah Allah SWT Ridha dalam hatinya menjadi pakaian Maka tuan-tuan amalkanlah perkara ni. Dalam diri jangan ada perasaan hasad Kepada orang Islam yang lain Dalam diri mesti ada sifat Ingin hidup mulia Tidak bergantung kepada orang lain Dalam diri hendaklah berfikir untuk Berkorban bagi Islam Seperti Allah bin Salam Walaupun hidup asalnya dipuja oleh Bangsanya, bangsa Yahudi itu Tapi nampaknya beliau tekad Meninggalkan Alam kesihatan untuk masuki kepada Nur Allah SWT Pajari kisah ni tuan-tuan Bacalah kisah ni telah saya sebutkan dalam majalah solusi Moga-moga ia menjadi panduan kepada kita semua Dan kepada anak-anak kita Dan kepada semua umat Islam Barulah kisah-kisah yang bermotivasi seperti ini. Janganlah kita bawa cerita-cerita dongeng Dan palsu kepada anak-anak Sehingga main-main dalam khayalannya Perkara-perkara yang tidak sepatut Allahuakbar Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh assalamu Walhamdulillahi Rabbil Alameen Wabarakallahu feekum warahmatullahi wabarakatuh